Meditații metafizice de René Descartes Meditația 1. Despre cele ce pot fi puse la îndoială De o vreme am prins am mi dat seama că încă din primii mei ani de viață am luat drept adevărate un mare număr de opinii false, și că ceea ce am întemeiat de atunci încoace, bazându-mă pe principii atât de prost asigurate, nu poate fi decât extrem de îndoielnic și nesigur. Astfel că, odată în viața mea, va trebui să mă angajez cu toată seriozitatea, să mă descotorosesc de toate opiniile pe care le-am acceptat până atunci, să-mi ocupe încrederea și, dacă vreau să stabilesc ceva ferm și definitiv în științe, să încep totul din nou de la fundamente. Dar întrucât mi s-a părut că această operă este extrem de mare, m-am decis să aștept să ajung la o vârstă într-atât de matură încât să nu mai pot pune speranțe într-o alta de după ea. Ceea ce m-a făcut să mi -am în lucrarea așa de mult încât de acum înainte, cred că aș comite o greșeală dacă timpul care mi-a rămas pentru a acționa l-aș mai întrebuința pentru deliberări. Așadar, acum când spiritul meu s-a eliberat de orice griji și când am izbutit să-mi asigur un trai fără probleme într-o solitudine netulburată de nimeni, îmi voi da o în mod serios și cu deplină libertate să distrug obște toate opiniile mele vechi. Însă pentru a-mi realiza această intenție, nu va fi necesar să dovedesc că ele, toate sunt false, țintă căreia poate că nu, i-aș da niciodată de capăt ci voi considera chiar și cel mai mic motiv de îndoială ca suficient pentru a le respinge pe toate, acesta cu atât mai mult cu cât judecata m-a convins deja că nu trebuie să mă împiedic cu mai puțină îngrijorare de a da crezare lucrurilor care nu sunt sigure în mod de plin și neîndoielnice față de aceea care ne apar în chip manifest ca fiind false. Iar pentru a le îndepărta pe toate, nu este necesar ca să le examinez pe fiecare în particular, ceea ce ar fi o muncă infinită, ci, întrucât ruinarea temelilor trage după sine, în mod necesar, tot restul edificiului, voi asalta mai întâi principiile pe care se bazează toate opiniile mele vechi. Tot ceea ce am acceptat până în prezent ca fiind de plin adevărat și cert, am aflat de la simțuri sau prin intermediul simțurilor, însă mi-a fost dat să constată deseori că aceste simțuri sunt înșelătoare și este mult mai prudent să nu te încrezi niciodată cu totul în aceea care ne-au înșelat odată. Dar deși simțurile ne înșală uneori, îndeosebi în privința lucrurilor mai puțin sensibile și situate la o distanță foarte mare, poate că există și multe altele în legătură cu care, în mod rațional, nu te poți îndoi, cu toate că le cunoaștem tocmai prin intermediul respectivelor simțuri. De exemplu, că eu sunt aici, așezat lângă sobă, îmbrăcat în halat, având în mână această coală de hârtie și atâtea altele de aceeași natură. Și cum aș putea să neg că aceste mâini și corpul ăsta sunt ale mele, decât dacă nu cumva mă așez în rândul celor zmintiți, al căror creier este atât de deranjat și de întunecat de aburii negri ai bilei, încât dau fără întrerupere asigurări fie că ei sunt regi, pe când ei sunt de fapt foarte sărmani, fie că sunt învejmântați în aur și purpură, pe când ei sunt complet goi, sau își imaginează că sunt ulcioare sau că au un corp din sticlă dar aceștia sunt nebuni și cum aș fi eu mai puțin extravagant dacă m-aș conduce după exemplul lor. Cu toate acestea, am de luat în seamă aici faptul că sunt om și drept consecință că am obiceiul de a dormi și de a-mi imagina în visele mele aceleași lucruri sau uneori și mai puțin plauzibile ca și cele ale respectivilor zmintiți pe care ei le au fi de câte ori nu mi s-a întâmplat să visez noaptea că mă găsesc în acest loc, că sunt îmbrăcat, că sunt lângă sobă, cu toate că eram complet gol înăuntru în patul meu. Îmi pare într-adevăr acum că această coală de hârtie nu o privesc deloc cu ochii adormiți, că acest cap pe care tocmai îl mișc nu a țipit deloc că întind această mână și că o simt cu intenția clară și cu o hotărâre bine deliberată, ceea ce se întâmplă în somn nu pare a fi deloc așa de clar și nici atât de distinct ca toate acestea la care mă refer. Dar gândindu-mă cu o mai mare atenție la acestea, îmi amintesc că, în timp ce dormeam, m-am înșelat adesea cu iluzia asemănătoare, și zăbovind asupra acestei idei, mi apare atât de evident că nu există deloc indicii concludente, nici semne îndeajuns de sigură cu ajutorul cărora s-ar putea deosebi în mod clar vechea de somn, încât sunt cu totul uimit, iar uimirea mea este atât de mare încât este capabilă ca aproape să mă convingă că dorm. Să presupunem, deci, acum că am dormit, că toate particularitățile acestea și anume că deschidem ochii, că ne mișcăm capul, că ne întindem mâinile și alte lucruri asemănătoare nu sunt decât iluzii înșelătoare și să ne gândim că nici mâinile noastre, nici întregul nostru corp nu sunt poate așa cum le vedem noi totuși trebuie să recunoaștem că cel puțin lucrurile pe care ni le imaginăm când visăm sunt ca niște tablouri și niște picturi care nu pot fi create decât prin asemănare cu vreun lucru real și adevărat și că astfel cel puțin aceste lucruri generale și anume niște ochi, un cap, niște mâini și tot restul corpului nu sunt lucruri imaginare ci adevărate și existente, căci de fapt pictorii chiar și atunci când se străduiesc cu cea mai mare ingeniozitate să reprezinte niște sirene și niște satiri, cu ajutorul unor forme bizare și nemaipomenite, nu le pot atribui totuși niște forme și niște natur cu desăvârșire noi, ci fac doar un anumit amestec și o compunere de membre ale unor felurite animale, sau chiar și dacă imaginația lor este atât de extravagantă încât să inventeze unele lucruri așa de noi, încât niciodată n-am văzut ceva asemănător și astfel opera lor, să ne reprezinte un lucru exclusiv fabricat și neadevărat în mod absolut, chiar și în acest caz este sigur că cel puțin culorile cu ajutorul cărora au fost înfățișate acele bizarării, culorile trebuie să fie autentice. Și cu toate că aceste lucruri generale, precum niște ochi, un cap niște mâini și altele asemănătoare pot fi imaginare, prin același raționament trebuie să recunoaștem totuși că există lucruri încă și mai simple și mai universale care sunt adevărate și existente, din combinația cărora, nici mai mult și nici mai puțin decât ca din aceea a câtorva culori adevărate, se formează toate aceste imagini de lucruri care să sălășluiesc în gândirea noastră, fie că sunt adevărate și reale, fie că sunt doar simulacre și fantastice. Din acest gen de lucruri fac parte natura corporală, considerată în general și întinderea ei la un loc forma lucrurilor care au întindere, cantitatea sau mărimea lor și numărul lor, precum și locul în care sunt, timpul care le măsoară durata și altele asemănătoare. Iată de ce, din acestea poate nu vom trage greșit concluzia dacă vom spune că fizica, astronomia, medicina și toate celelalte științe care depind luarea în considerare a lucrurilor compuse sunt extrem de îndoielnice și nesigure. Dar că aritmetica, geometria și celelalte științe de acest fel, care nu tratează decât despre lucruri extrem de simple și de o maximă generalitate, fără să se preocupe prea mult dacă ele sunt în natură, sau nici vorba ca ele să existe în natură, aceste științe, deci, conțin un anumit caracter sigur și neîndoielnic. Căci fie că eu veghez, fie că dorm, 2 și cu trei adunați la un loc vor da întotdeauna numărul 5, iar un pătrat nu va avea niciodată mai mult de 4 laturi și nu pare nici de cum cu putință ca adevăruri atât de pregnante să poată fi bănuite de vreo falsitate sau de incertitudine. Cu toate acestea, am în mintea mea o anumită opinie, că există un Dumnezeu care poate face totul și care m-a creat făcându-mă în tocmai așa cum sunt. Însă cine poate să mă asigure că acest Dumnezeu nu a făcut în așa fel încât să nu existe niciun pământ, niciun cer, niciun corp întins... Nici o formă, nici o mărime, niciun spațiu. Și cu toate acestea, eu am senzația că toate aceste lucruri există și ca toate acestea să nu împără deloc că ar exista altfel decât cum le văd eu. Ba chiar cum uneori îmi dau seama că alții se înșală, chiar și în privința unor lucruri pe care ei sunt convinși că le știu cu cea mai mare certitudine, se poate întâmpla ca el să fi vrut ca eu să mă înșel de fiecare dată când fac adunarea lui 2 cu 3 sau când număr laturile unui pătrat sau când iau în considerare vreun lucru încă și mai ușor, dacă se poate imagina ceva care să fie mai ușor de cunoscut decât toate acestea dar poate că Dumnezeu nu a vrut ca eu să fiu amăgit în felul acesta, căci se spune că este bun în cel mai înalt grad. Totuși, dacă să mă fi făcut astfel încât eu să mă înșel întotdeauna, aceasta îi repulsie bunătății sale, se pare că nu-mi este niciun fel contrariu naturii sale să îngăduie să mă înșel uneori, ba chiar nici măcar nu pot să mă înduiesc că el nu ar îngădui aceasta. Vor fi existând poate aici și persoane care preferă ca mai degrabă să nege existența lui Dumnezeu atât de puternic decât să admită că toate lucrurile celelalte sunt nesigure, dar pentru moment să nu le opunem rezistență și să presupunem dându-le lor dreptate că tot ceea ce se spune aici despre un atare Dumnezeu nu este decât o fabulă. Totuși, în orice fel ar presupune ei că eu am ajuns la starea și la ființa pe care le am, fie că ei le atribuie vreunui destin sau fatalității, fie că le raportează la hazard, fie că îi pretind să se fi întâmplat printr-o succesiune continuă și printr-o legătură între lucruri, este sigur că, deoarece a greșit și a te înșela, sunt atribuite ale imperfecțiunii, cu cât va fi mai slab autorul pe care ei mi-l atribuie la originea mea, cu atât va fi mai probabil faptul că eu sunt atât de imperfect încât mă înșel întotdeauna. La aceste argumente cu siguranță că nu am nimic de răspuns, dar sunt constrâns să recunosc că din toate opiniile pe care le-am acceptat cândva să facă parte din convingerile mele ca fiind adevărate, nu există nici măcar una singură de care să mă pot îndoi. Și aceasta nu prin vreo nechipzuință sau ușurătate, ci prin argumente foarte puternice și cumpănite cu maturitate, astfel încât dacă doresc să descoper vreun lucru care să fie durabil și sigur în științe, atunci este necesar ca judecata mea asupra acestor gânduri să o întrerup și să o suspend pentru viitor, încât să nu le mai acord mai multă încredere decât fac cu acele lucruri care mă apar a fi false cu toată evidența. Dar nu este suficient să fac aceste observații, ci mai trebuie să iau seama să-mi amintesc continuu de ele, căci acele opinii vechi și bine înfipte în obișnuința mea, îmi vor mai reveni ele adesea în gândire, lunga și familiară întrebuințare pe care el o au în comun cu mine, le dă dreptul să-mi ocupe spiritul chiar și împotriva voinței mele și de a se înstăpâni asupra credinței mele și nu mă voi dezobișnui niciodată de a le fi întotdeauna la dispoziția lor și de la a avea încredere în ele atâta timp cât nu le voi considera așa cum și sunt ele în realitate, adică într-un anume fel îndoielnice, așa cum tocmai am arătat și cu toate acestea extrem de probabile, în așa fel încât ai mult mai multă dreptate să le crezi decât să le negi. Iată motivul pentru care eu cred că voi da dovadă de mai multă prudență dacă, adoptând alternativa contrară, voi întrebuința toată meticulozitatea mea pentru a mă înșela eu însumi, simulând că toate ideile mele sunt false și imaginare. Până când, întrucât îmi voi fi balansat prejudecățile atât de mult, încât ele nu vor mai fi în stare să-mi incline părerea într-o direcție mai degrabă decât într alta... Judecata mea nu îmi va mai fi de acum înainte stăpânită de obișnuința proastă, deturnată de pe drumul drept care o poate conduce la cunoașterea adevărului, căci sunt sigur că în acest timp nu poate exista pe această cale nici pericol și nici eroare și că astăzi neîncrederii mele îi pot ceda oricât de mult, întrucât acum nu se mai pune problema de a acționa, ci numai de a medita și de a cunoaște. Voi presupune așadar că nu există deloc un Dumnezeu adevărat, care ar fi izvorul absolut al adevărului, ci doar un anumit geniu rău, pe cât de puternic, tot pe atât și de viclean și înșelător, care și-a întrebuințat ca să mă înșele toată iscusința pe care o are. Voi crede că cerul, aerul, pământul, culorile, formele, sunetele și toate lucrurile exterioare pe care le vedem nu sunt decât iluzii și înșelătorii de care se folosește el pentru a abuza de credulitatea mea. Mă voi considera pe mine însumi ca neavând deloc mâini, niciun ochi, neavând deloc carne, deloc sânge, ca și cum nu aș avea deloc simțuri, dar crezând pe nedrept că am toate acestea voi rămâne cu obstinație atașată acestei concepții. Și dacă prin această metodă nu va fi în puterea mea să mă la cunoașterea niciunui adevăr, cel puțin va sta în puterea mea să-mi suspend judecata. Iată motivul pentru care cu mare atenție voi lua seama să nu accept deloc, printre convingerile mele, nicio inexactitate și îmi voi pregăti atât de bine mintea pentru a face față tuturor și retenilor acestui mare înșelător încât oricât de puternic și de viclean ar fi el să nu poată niciodată să-mi impună ceva dar acest proiect este penibil și presupune o mare trudă, încât o anumită lenevie mătărește pe nebăgare de seamă spre făgașul vieții mele obișnuite. Și întocmai așa cum unui sclav care se bucură în somn de o libertate imaginară, atunci când prinde a bănui că libertatea lui nu este decât un vis, îi este teamă de a se trezi și complotează împreună cu aceste iluzii agreabile pentru a fi amăgit cât mai mult timp, tot astfel recad până la vechile mele păreri, fără ca eu însumi să-mi dau seama de aceasta. Și mă este teamă să mă trezesc din această toropeală, de frică nu cumva vegherile trudnice care vor succede ticnei acestui repaus, în loc să-mi aducă vreo limpezire și vreo lumină în sprijinul cunoașterii adevărului, vor fi insuficiente pentru a lumina toate beznele dificultăților care tocmai vor fi fost astfel scormonite.